Radio Tiana presenta, La rematada. Molt bona nit, ja tornem a ser amb vosaltres per oferir-vos la millor informació de tot el món esportiu. Això és La rematada, el programa esportiu de Ràdio Tiana, i estem aquí per parlar d'esports i de tots els temes que tenim damunt de la taula. A les vies de so, Marc Auger, qui us parla, Sergi Quevedo. Comencem, com sempre, el programa d'avui. Música sí. We'll put them under pressure. Un programa que vindrà, com sempre, començant pel Centre Cultural i Esportiu Tiana, que va a fora contra el Molinos per un resultat de 2 a 2. Els de Joan Casado van deixar escapar dos punts perquè els tianencs van veure com els remuntaven un resultat inicial de 0 a 2. Una baixada dels braços i algunes errades en les decisions arbitrals van condicionar, i molt, aquest enfrontament. Tot i aquest resultat, els tianencs aconsegueixen sumar un punt que sap a poc, tenint en compte com anaven les coses. És moment d'escoltar què ens explicava l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Joan Casado, bona nit doncs parlem amb l'entrenador del centre cultural i esportiu Tiana per parlar una vegada més Joan, i no és la primera perquè ens hem d'enganyar, d'un empat eh, in extremis o com aquí diu a la segona part, contra el Tiana 2 a 2 amb un partit que guanyàveu 0-2, que teniu dominat, com ha anat això Joan? Bueno al principi hem jugat bastant concentrats no s'han anat en el marcador 0-2 que... hem fet un pal hem fet 3 o jugades més de a veure gol, tenien que haver sigut un 0-3 o un 0-4, no han sigut, no hem sabut matar aquest partit i, bueno, amb una arrada de l'àrbit bastant, bastant grossa, perquè ha sigut una errada molt grossa, o si sigui, era un àrbit bastant chulo per mi, una persona bastant intractable, ha posat el llisto molt, molt molt alt en el tema de les targetes i i amb una, un error d'ell garrafal d'un jugador de més de 4 metres dintre de fora de joc, s'ho ha menjat i això ha sigut el 2-1. Clar, ficat, aquest equip s'ha ficat dintre del partit i a la segona part nosaltres semblava que l'actitud que teníem també era de que bueno, ja arribarà el gol, ja arribarà el gol, perquè tenim ocasions, i ja arribarà, ja arribarà, la veritat sí que hem tingut ocasions, fins a l'últim segon que han tret una pilota sota els pals, però bé, bueno, amb un fora de lloc a favor nostre en el campdells ho hem tret malament i de cop i volta en una pilotada llarga s'han trobat un jugador davant del porter nostre i ha sigut l'empat. Uh -huh. Després hem fet tot un esforç, volcant-se una altra vegada, llavors sigut, van venir les prises i volíem arribar ràpid, i si l'han tingut, fins i tot hasta l'últim moment que l'han tingut aquí, sota els pals, no, no l'han tret. Però, bueno, ja no, no hi ha no hi arreglo. En parlaves de rades de l'àrbitre, Joan. Uh, tornem a parlar d'arbitratges, tornem a parlar d'errades, però, bé, tornem a dir mateix, sí. si el Diana solucionés la meitat de les ocasions, possiblement no tindríem que parlar d'aquestes sí. errades, no? No, no, és, és veritat. O sigui, no solament a veure, nosaltres si haguéssim fet el que teníem que, que fer, pràcticament aquest partit era per haver-hi guanyat eh, 0-3-0-4 la primera part. Mm, Bé, és cert que després les errades de l'àrbitre, l'àrbitre ha estat amb un pla molt xulesco perquè ha vingut fins i tot a, a la banqueta. Jo li he demanat un, una tarda perquè li han donat una patada a l'escarada, però d'escarada, s'ha sentit un, una patada, però s'ha sentit descarada. I jo li he és que es faran males, nano, va, però si no se calla automàticament, el que faré que serà una tarda per, per tota la banqueta, o sigui que no sigui amb, un, amb una xuleria impressionant. I bueno, però de totes maneres, no, no, a veure, la culpa ha sigut nostra que no sortirem de partit. Les coses vagin molt millor i que puguem parlar la propera setmana d'una de victòria del Centre Cultural i Espatriotiana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Casado. Doncs ja ho hem sentit, empat del Centre Cultural i Esportiu Tiana 2, deixant escapar dos punts. No sé si el nostre amic Pep Periques vol fer un comentari. Pep, bona nit. Hola, bona nit. No, mira, un partit que va començar molt bé, 2-0 de seguida, dos pals, allò que... un partit encarrilat. Són camps potser difícils per l'ambient que t'hi trobes, però, bueno, fins i tot un moment que els jugadors de l'equip contrari ballant-se entre ells i tot, i, i, bueno, al final, un contracop, pam, un gol, i un altre contracop, un altre gol, i dos punts en l'aire. Però, bueno era un partit de 3 punts eh? era, era clar per això és aquesta frase que es diu vitalment que més que guanyar un punt se n'han de ser escapadors no? sí, sobre el paper així tenia que ser però bueno, mira esto es futbol esto es futbol, eh? futbol, és futbol. Uh, avui per cert, uh, més tard quan arribem al bàsquet uh, parlarem també del, de la Casballo però això d'això és es futbol me fa molta gràcia perquè hem entrevistat Pep Clarós entrenador aquí Tiana aquesta setmana amb el seu equip als Càpitals de Groningen més concretament demà juguen contra a Cas Casballo Girona a la Copa ULEP. I la primera frase que m'ha dit és, bé, el bàsquet és un esport de 5 contra 5 amb dues cistelles i una pilota. Dic molt bé. Dic que ser el tòpic del futbol passat a... I després de la wik Wikipedia... No quants masts s'ha de tenir per, per arribar a aquesta conclusió? Exacte. Que, és allò de, dir. Però, allò de dir. És traslladar el tòpic del futbol al tòpic del bàsquet. També Pep Sánchez, bona nit. Estem a l'espera que arribi a Maria Rubiés. Avui, doncs, meto, uh, temes Barça, temes Espanyol, parlem una mica tot el que ha donat l'actualitat de la setmana. Podem parlar d'espanyol bé i de també, eh? Exacte. Sí. Però, uh, comencem, si us sembla, parlant de la selecció espanyola de futbol, que va guanyar 3-0 a Suècia. Diuen que, després dels dubtes generats durant tota la fase de la classificació, Espanya ha aconseguit de manera plàcida el seu bitllet per la Eurocopa d'Àustria i Suïssa, amb una còmode victòria contra Suècia per 3-0 El partit va quedar sentenciat a la primera meitat gràcies als gos de Capdevila, Iniesta i Ramos. I a partir d'aquí, jo em vaig dormir. Mm. Jo, jo, jo, jo tinc la mà de sort Conlló, un partit que surt bé, com els malons me'l perdo perquè tinc gent a sopar a casa Nos tenia el destacat a la tele i anava avisant, doncs pues clar, avisava només veia la repetició dels gols no? sembla que és... la primera part va ser entretinguda els gols a mi em van agradar de força sí, sí, dels el, és el, és el gol d'Illesta potser és un... i el, i el, el, no, i el, el Joan Capdevila Cap és, sí. Cap és molt bo el comentari que feia en la TV3 que vaig dir aquí han estat molt bé, què és? centra un de Terrassa, pant la pantina, un d'Arenys i marca un de Tarragà sí, sí, sí, sí. sí. no, bastant molt bé el gol i a partir d'en general ja cosa estranya, els jugadors ben posats, cadascú és a un lloc també per aquell lloc de l'iniesta per mi, jugant per l'esquerra, per la banda l'únic que no em va agradar va sortir Raúl Tamudo va, va entrar a l'iniesta amb el Joaquim ja intentar que, que arribi una pilota sí. condiciós l'àrea ja és, és, tot I és, complicat, mi, és, impossible. és complicat i, i aquí és va verda molt però bueno, m'agrada força la primera part del ratos que vaig veure Mira, cap a la Copa d'Europa i vam tenir un estiu interessant en plan futbol. el Luis Aragonès que ja ha dit que que ell quan... és com la llet, no? sí. i que quan s'acabi la plega. Per això, ja llavors... no sé si el... però per mi que s'ha tipocat tant. Sí, sí, hi hi hi ja feia venir de casa. <ríe> I I després... I de i 2007 i no que ducat ja de casa. I després unes declaracions del Villa, eh, a falagar el joc del Xavi. Sí, sí, dient el tio que en Xavi conduint la pilota és el millor del món ja és hora que algú li reconegui Sí, home, sí, perquè parla de tots menos d'ell Des de la cera d'enfrentes sense que serveixi d'acabat o tòpic i jo sempre dic que men mi un jugador que m'encanta i que m'encantaria tenir-lo a favor l'únic que està en l'equip ativocat però és un jugador com la Copompi igual que la Liniesta, que quan juga el seu lloc Oh, és un dels millors passadors que hi ha el futbol espanyol. Uh -huh. Aquest mig del camp, Xavi, Iniesta i Cesc... Sí, però clar, si fos tots amb... tres al mig, ah. es fan nosa. Eh? Doncs l'Iniesta de jugar per la banda, perquè un sí, passe... Sí, però passe, bueno, ja, ja ho fan bé, ara. amb diagonal és mortal. I amb una albelda o oh, darrere, que molta gent diu albelda, o Xavi Alonso? No, alvelda. Com que la feina? Jo, jo, per mi, l'alvelda és un complement ideal... Perquè si tens molts tius de toc, algú, Clar, té, que, algú té de que feina, treballar. Jo ho he de repartir, evidentment. Entre futbol és futbol, algú ho he repartir. Jo em vaig alegrar bastant i l'Iniesta en posicions més ofensives. Bueno, de fet, els partits que millor ha jugat el Barça aquest any, contra el Saragossa i algun altre, és quan no hi ha el Ronaldinho i l'Iniesta va ocupar la posició que en el Barça li fan jugar al Ronaldinho. I, francament, no hi ha color. Hi ha més intensitat, hi ha... Hi ha més jugades col·lectives... Sí, hi ha, amb, més, més, amb hi ha més mobilitat jugadors, de... S'entenen millor, juguen més a i tant, i tant. Potser busquen més lo pràctic i, i menys l'espectacular. No? Mm. Tot i això, el gol d'organitzat, les jugades espectaculars... Sí, i el sí, sí, sí, sí. sí. Ah. Per cert, una disposició de Luis Aragonès... que qualsevol dia que ha de fer 3 gols, perquè juga amb un sol punta... Mm, bueno, sí, però... Si no... molts punts, no es garantia fer sí. Si tens molts punts, però juga el Joaquín a la banda... És, és absurd, perquè no arribarà a cap pilota en condicions... En el, millor extrem que té, el millor extrem que té Espanya i el millor lateral dret és el mateix Sergio Ramos, no potser, sí. que agafa aquella que, que el, banda el, i... El que agafa també quan l'execució és força maco, perquè és un jugador de reflexes, li arriba la rebutada, la, la clava molt bé. A dir, Ramos, Sempre hem defensat que és un jugador que ens agrada. No, no? no que he vist un gol pues de un toc... És un molt complet, i... eh? un tio molt bé per alt, Para no massa, té un mal toc... Massa fugós, potser massa, bueno, però... Massa precipitat, però no és un jugador que té categoria... A més, és un tio que, que fa bastants gols cada temporada. Aquest any Espanya té equip per arribar als quarts de final. <ríe> no, l'únic ja, no? que pot passar és que ara que Espanya està jugant més o menys bé i bonic i de més, quan arribi la fase de veritat, la fase del campionat, aviam... Hi hagi de Torres, ah, hagi de regalar Torres... Aquí és el està, problema, no? no? Que és el, problema, el quarts de final i cap a casa. Que és el problema que ha passat sempre. Sí, mm -hmm. Per exemple, no? que... De cop guiza no surt i tenint en compte l'estat de gràcia que té, doncs no, potser, era, potser era un partit ideal per provar-lo. Sí, Guanyant 3-0, tot també fet... Tenies, també tenies el Villa, que Clar. venia d'una noció i tenia que reivindicar una mica en la novia. A més, el David Villa, a mi particularment com a davanter, m'agrada. Ah, això és una, una bèstia A mi m'agrada. Sí, pot ser que no marqui, però fa una feina. Sí, val, sí, és com un... el Raül. Treballa com amb veus, però... i té una mobilitat brutal. Està parlant, fa gràcia, perquè quan parlem de les eleccions espanyoles que ens podem deixar anar parlant d'altres els jugadors, no? Perquè l'Albelda, l'Albelda és aquell jugador, l'altre dia ho i sempre ho comentem, és aquell jugador que quan a l'estiu passat sonava pel Barça, tu també ja és el millor jugador que pot fitxar el Barça, en aquesta posició. Home, perquè, Ma, perquè venia gratis, coi. Eh. Però de cop dius... Ojo. Arriba amb el València i és el major fill d'A de... que hi no, ha. No, són jugadors això... que són antiestètics. Són jugadors que fan el futbol... El teu favor és el millor Exacte, en contra del que el no suportes. El futbol molt desagradable per patir-lo. Però molt bo per tenir-lo a favor. Eh? Home, hi han exemples. Mira Luis Enrique. Sí, mi? Luis Enrique era un jugador odiat a, a camps enemics quan jugàvem al Madrid. Després va jugar amb el Barça i continuava sent igual, però pel seu equip era fantàstic. Estius professionals. Exemples, el, el, el Figo en el, en el seu moment era igual de dur. Clar. perquè és un dels davanters més dursos que jo i més bruts, però et sap de ben igual el Barça que el Madrid, i ha, jugut, mm. ha jugat sempre igual dir, la Cama l'ha posat sempre i la seguirà mateixa, posant de la mateixa manera mm. bueno, quan torni, no, ja. és, és un jugador que fa futbol que considero que és delictiu i l'ha fet sempre ha jugat igual, mm. quan tens aquest home a favor els justifiques, quan juguen tu, justifica... Després parlem és... d'Itàlia, però aquesta dupla Gattuso-Pirlo, que és la, la mateixa que tenen en el, en el Milan... I a veure que això si ho, si ho investiguen bé, poden trobar vincles amb la Cosa Nostra o amb l'Angueta o una cosa d'aquestes. Eh? Jo el Gattuso és un jugador que admiro, com a jugador d'aquí. No, no, no, no, no, no, que... no només per, per la manera de jugar. Favor, eh? és per el favor, perquè ell sóc porta el grup. Sí, sí. I ha ido que no el faci cas, però li fot dos... dos és el, el pastor, patetes, eh? No, però és, és el pastor i mou tot el ramat d'Itàlia. És el típic jugador que no s'amaga mai, que sempre arrossega tot l'equip... I és un caràcter d'aquests contagiosos. L'equip que no en té un d'aquests pateix. Clara, és, és un jugador però, però fantàstic. Vas a fer la feina que fa el Puyol. Puyol la fa única feina. Mm. Sí, el que passa de, de, que de, de neves, la posició del Gatuxó és... és diferent i, i aguanta cada, més. Cada equip ah. en té un d'aquests i l'equip que no el té no té personalitat. De ja poblegar, un moment d'arte que hi ha un jugador que de craving som, altres un equip pos doncs comencen a surrar, surrair, surrair, eh. Ja i va haver hi bon joc d'Espanya o no? Jo crec que de part, sí, després... jo la primera part sí, potser es les estan no tot el meu comentari després del gol de l'Iniesta va ser que, que ha sigut l'animal aquest perquè això que ell surt un tipus sí, sí. terrible no, llavors, no més ja. més aquell gol tota l'execució va ser molt bona la internava a la banda i, i després 45 tocs de el, el pas el centre va ja i el lloc on estava l'Iniesta que es completament desmarcada a, a l'àrea. És una jugada que per mig metro pot ser un gran gol o pot ser una pifi sí, passada Si no hi ha un jugador ben col·locat per rematar-la, es que ella ha ja perdut la pilota, que aquestes en veus 50 sí, cada sí, sí. Per cert, el central Anderson és el mateix que estava al Barça. No, no s'ha de ser net. No. Suposo que no, no, no perquè no, clar. No, no. Sí. Absolut. L'altra, una Suècia que arribava, recordem, amb, amb baixes importants, amb un equip estrany, que de cop no faci jugar Kim Kahlström, que per mi és de carrer però els equips nordis són molt físics. I, i si sí, però Calstrom ja... és aquell jugador que... Veiem a Olímpic de Lió, que és jugador a mig del camp, que no és el Gattuso perquè és més creador que Destructor, però és aquell jugador que és per entendre'ns el Xavi o el de la Penya, que pot ser d'un Barça o d'un Espanyol. És a dir, el jugador perquè passen totes les pilotes. No, tampoc sabem si estava bé o no estava sí, bé. Sí, sí, si va sortir a no, la segona part. O el que l'entrenador. Va sortir a la segona part, cosa que tampoc no... Però s'havia anat de compleix d'algun jugador, Exacte. jo que sé. Sí. Friedrich Ljungberg, que no és el Ljungberg que, no. que coneixíem ni molt menys, eh? No, no, no. Tren, els seus 30 no, no, no. anys... Em pensava que donia més eh? guerra als suecs, eh? Sí, jo també. Ah, Zalten ja, i Brahim... Eh? Bueno, bé, en ja, Zalten eh? i Brahim no va fer res perquè, per comparació, era com l'Hendry amb d'aquesta setmana. No, és a dir, ja. si no li arriben pilotes, què vols que fà, faci? Cop, Evidentment. El de Portugal jo no el suportaria, eh? com esperem que no com, mínim, com hi ha una mica, una mica més d'interès si hi ha en equips amb una mica més de nivell però de Portugal va ser mm -hmm. bastant avorridot eh? bueno ara el mateix partit ai, el mateix dia Escòcia-Itàlia Itàlia, Itàlia sí, de nou matar, a, a... sí però ara volen matar l'àrbitre espanyol però el gol que us li dona Escòcia jo crec que és un fora de joc el gol d'Escòcia? sí bueno pot ser però... el gol d'Escòcia és un fora de joc però n'hi bueno, ha hagut més eh? però per mi el primer gol d'Argentina també va ser fora de jo el Kun Agüero no sé si veu sí, ara en parlarem sí. tenim un petit repàs de tot el que ha sigut mm -hmm. el, el, el, no? el que va marcar el Kun després el Riquelmen va fer dos un de falta i un, i un molt maco mm -hmm. una un gran jugada a Messi i, i un, bon, un xut molt bo de... Mm -hmm. Uh, acabem parlant d'aquesta selecció uh, selecció espanyola per cert, aquesta setmana torna a tindre partit a Canàries sí. contra Irlanda del Nord uh -huh. sí, hi ha hagut el primer incident ja no s'ha entrat no. no. Una avió d'Ibèria que tenia que a la nit anant 60 hooligans irlandesos cocidos en alcohol, pues no i el fot... comandant va dir que no, no, no pujava. Òbviament no es pot viatjar a algú. Va... Hi ha un grup que va demanar perdó a la companyia i, en el, lloc, i el van deixar sortir aquest de matí i un 4 o 5 que es van negar i el seu bitllet ha perdut de vigència per tant, si volen viatjar han d'anar a una altra companyia i tornar a pagar el bitllet. Pagar bitllet. Els, que van, els que es van retractar i van reconèixer que no estaven amestats per volar dons un amb una cosa torradora impressionant, tipus Melendi, també que sí, sí, sí. <ríe> doncs ja, Recordem això que deiem que, que amb aquestes condicions no es pot volar, si no són si no estàs en perfectes condicions, don't no es pot volar, perquè hi han canvis de pressió, perquè hi ha moltes no, coses perquè, i... diguem, si vas a te sents al teu silló i no fas escàndol, don't mira boles ja està, i està ningú s'entera. No sé què et molt, bueno, molt, molt. deien totes les torrades per fer l'esmorzada tot, tot, tots els irlandesos que aniran a, a Canàries no? ah, doncs el que dèiem Lluís Aragonès que ja dic que plegarà vosaltres us ho creieu no? sí. Sí. sí, jo crec que sí però és perquè ell vol o perquè ja l'he començat a dir error? Pot ser que sigui un pacte. Penso que, que sí. Un que pacte una... tàcit d'aquests de... Sí. Fem una cosa, tu has portat l'equip fins aquí, quan jugues l'Eurocopa, fas el paper que sigui... Si et surt un bon paperet et, et jubiles a Mèrit... Com Glòria, si no, i si no, doncs pues mira. Et quedes, dig... et quedes cessat dignament. No? Exacte. No? exacte. Jo ja ho havia dit, jo no tinc... Que res, que aquest ha home ha, ha apurat un pel·lí massa. Perquè massa. ja es que té una d'un futbol molt arcaic. No té el mínim de de criteri per tractar amb jugadors i es veu i, i, i fot una relliscades tremendes Apostes per qui serà el nou seleccionador? Ui Deixem, deixem que plogui una mica No, lotina. Pufa. lotina Es parla de Lotina parla també de Joaquim Caparrós Espereu espereu un temps Aviam, aviam com acaben els entrenadors en clubs O un estranger, no, o no, un estranger. No, estranger no, no aguantaria la falta de solidaritat eh, no. Uh, abans de parlar de Barça i Espanyol anem a fer un repàs de com ha aquesta jornada així deixem el futbol internacional després de la segona hora doncs ja tractarem més tenim que parlar de futbol uh, de, bueno, tenim que parlar de l'Espanyol, del Barça tenim que parlar també de tennis i en temes així sobre, òbviament de parlar del Màster Series de Xangai comencem, el grup A Polonia s'ha classificat per l'Eurocopa guanyant 2-0 a Bèlgica Finlàndia va ajustar les seves opcions de classificació amb una victòria per 2-1 sobre l'Acervallan. Interessantíssim. Mm. De és Michael, que hi ha cada grup que... Michael Forsell que és exjugador del Chelsea, que el van cedir al Birmingham i ja no va tornar. Aquest jugador que... I un jugador que m'agrada molt, que és Kuki. Eh? Va, va jugar i va marcar Kuki. Uh, després hi havia un interessantíssim Sèrbia-Cazagastan. Per cert, uh, el Clemente... Ja que... No, i el oh, diumenge estem sense... Sense Lola, perquè juguen aquest partit del diumenge. Està passant per neu, per tant... Exacte. A Pamplona, sinó Lola. Això ho parlarem després, en eh, tot aquest tema. Al grup B, Itàlia i França, ja van quedar-se classificats. Sí. Tot i això, Domènech tenia prohibit veure el partit d'Itàlia als seus jugadors per no confiar-se. Oh. Sí. És que el Domènech, aquest també és un pel raro, eh, aquest paio. Molt bé. raro, per cert. Bertet està nominat el, a la pilota de plom. De plom. Ah, sí, ara, vale. espantat, eh? Me n'ha sentit Bartet, pilota d'edat, i has dit, no pot sí, ser, no, no, eh? Bueno, després del que va passar l'any passat, ja m'ho crec. Ja em pensava que, que és que Bartet havia fixat per Marsella, perquè sí. ja se salvava. Sí. Ah, no, jo et dic ara que no. El grup C, Turquia, va fer un pas de gegant per classificar-se a l'Eurocopa, en el camp de Noruega per 1-2. Quin gulàs el de Noruega, no sé si el vau poder veure. No. Va ser una xilena. Clar, no se'n parla, sí, perquè... En sí, ens sona, sí, és veritat, un resum d'aquests... sessions. Va fer una chilena al gol de Hagen, però després els turcs van fer dos gols, un d'Emre, que encara juga, té 29, no, té 30 32 anys, en re, encara amb la selecció, òbviament jugadors turcs, doncs van sortir pocs. Tugai, aquest nou, potser, un dels més destacats, i l'altre, doncs, un clàssic, Nihat. El és, és el millor que tenen. Moldàvia va perdre per ser contra hongria, també. Partits d'aquests interessantíssims. Sí, Indorra eh? Aquest... també va perdre. Sí. Sí, però... El grup D, partit intersendent entre Gal·les i Irlanda, amb empat a dos en el derbi britànic. El derbi britànic. Alemanya, que tampoc si jugava res, va col·lejar a Xipre, 4-0, i la República Txeca va fer el mateix amb Eslovàquia. Òbviament, doncs, els dos ja estan classificats, sí, sí. Txèquia i... I, doncs, la República... Ah, perdó. Ah. Txèquia i Alemanya. Li va clavar quatre amb, amb un gran partit de Lucas Podolski, aquest jugador que, que recordem estar al Bayern, però sembla que no conta gaire amb Lukaton mm, i, uh -huh. i Closé. Més coses. Uh, Anglaterra va respirar lleugerida, tenia jornada de descans, amb veure que la derrota de Rússia al camp d'Israel per 2 a 1. Sí, sí. Abramovich no s'ho No sé si el veu veure, estava a la banqueta, Abramovich, directament. Clar, ell és rús i... És És l'amo de Rússia, no? Sí llavors Andorra va perdre contra Macedònia 2-0 també, resultat trist, per cert Bulgària havia de guanyar el seu partit i doncs, va guanyar elles també classificades és a dir, és un... ai perdó que Bulgària va quedar fora també per uh -huh. de, de l'Eurocopa finalment Holanda i Romania seran els que, els que jugaran en aquest, en aquest grup a Sud-amèrica doncs Argentina 3-Bolívia 0 ja hem comentat els gols sí, sí. El i els dos gols que van fer també el Riquelme, Riquelme una, amb una gran jugada de Messi Perú 1, Brasil 1... No, Trist. No, sé, veu, veu, no digueu que vau veure aquest partit, perquè va ser no, molt... Obrir. Vaig veure una estona... Els últims, prou, no? els últims 10 minuts de, de Brasil, que va fer el gol Cacà amb un xut Gulas. de fora, i després una gran assistència a Ronaldinho, que el Cacà també va fer un gran xut, i el porter va fer la parada de la seva vida... I després, em pensava que, que el Barça estava jugant de groc, perquè veia que el Lucio i el Juan, els dos centrals, se passant entre ells, entre ells, entre ells, i no hi havia manera de que progressés Brasil. O sigui, molt trist, eh? Molt trist. Mm -hmm. I Perú, ja tu, potència, <laughs> li van patar potència, una gran potència, li va Bueno, de, de fet, Brasil, en s'ha de només portar un partit guanyat, eh? Sí, sí. Són uns secondons, d'altres poter una pilota <laughs> i el que fa un gol més guanya. Eh? Per un joc molt, molt trist. Curiosa la, la ubicació en el camp de Ronaldinho, que sembla ser que quan va a Brasil ja es cura de seguida, i una posició molt endarrerida, està jugant quasi, quasi com a doble pivot, baixava al camp, recollia una pilota, lentament, lentament, lentament la pujava, i bueno, fatal, fatal. De Brasil només salvo a Kaká. Lucio bueno. va marcar, també. Ah, a seva pròpia porta va marcar. Per últim, juga aquesta setmana contra l'Uruguai, un Uruguai que va empatar a dos amb Xile. Mhm. Mm qui va marcar els dos gols de Xile? El jove. A, a l'Etern, Marcelo El Salas. El jove. Marcelo Salas, que... Matador Salas, un d'ells de penal, però està... bé. Està a la Universitat de Xile i diuen que hi ha molts equips que estan interessats en fer aquest fitjatge per, per acabar la... allò que dèiem, un davanter de garanties en 32-33 anys que té. I un pèl passat de pes. Sí, està gordo, sí, eh? Sí, sí, sí. sí la malgrica d'aquestes... Òbviament ja ara estar a la Universitat de Xile, mig però, retirat. Eh? Aquí, sí, eh? sí, sí, un sí. Algum dia competir amb aquest problema no... No aguantarà. <ríe> doncs eh, aquests són tots els partits que, que volia comentar, perquè bé, doncs, la classificació per l'Eurocopa ja sembla que està tot dativa nahit. Queda... Em sembla que queda sentenciar un parell de cosetes com són... Bueno, alguna posició de grup. Portugal, si a Portugal, a Anglaterra, a Turquia que són els que tenen més a favor per passar en aquesta Eurocopa recordem que els partits de classificació són pel Mundial ja, eh? Sí, sí estem parlant ja de classificació del Mundial Bueno, però és que Sud-Amèrica ho fan tots contra tots i aleshores es fa es fa etern ajudar ja molts partits que han de pagar-t'ho perquè pagar per es vegin Sí, no? sí no un Perú-Bolívia, en perdó, eh? Ah, sí, no, no, un Perú-Venezuela... Un un una cosa d'aquestes sí, té que ser mortal, sí. de la veritat. Té que ser mortal de necessitat, però bé, és que deia, els interessa, perquè ingressen molts dinarons, això sí. I, clar. Sí, Home, i malauradament, Brasil és molt avorrit de veure'ls, eh? Molt, eh? Això és Argentina encara és divertit. Brasil els ha de veure els mundials, com sempre. Sí, que és bueno. Sembla que fan alguna cosa... Sí, pensem que aquest plantejament ni aquests jugadors ni el mundial, eh? No, no. un canvi de plantejament... Jo el Ronaldinho el veig molt fora de forma. Molt. I a part, a part, molt. De que, a part de que potser està desmotivat, potser no té cap repte per, per, per assolir, i el veig molt fora de forma, molt passat i, i amb el cap molt espès. Vull dir, no, no és aquell jugador elèctric? Bueno, perquè el Ronaldinho, si li falla la forma física, que és el seu argument principal, allò de més, vull dir, no perquè floritures, eh? si, no, si l'altre arriba abans ve ve que, que tu, no en pots fer. Tampoc és un jugador de grans carreres, és un jugador d'espai escurs. Si sí, bueno, però, aquest, però no... aquell sprint que tenia que feia el regat cada, i deixava sentat a un i a dos jugadors, no, això és el que no, no, no, no té ara. I amb no això si està mort. El de competència, matajugadors, no ho sé. Però jo crec que molt espai Quan tornem, parlarem de molts temes. Hem de parlar de Barça, hem de parlar d'espanyol, de temes d'aquests doncs, que han anat sortint durant aquesta setmana, òbviament perquè no hi ha hagut competició, però s'han de vendre diaris. Però clar, s'han de vendre diaris que on diu Sant Maria. No, jo, jo he anat al futbol aquesta setmana, eh. Això sí. Que sigui futbol formatiu i de, i de senyores, jo de... Doncs parlarem del Barça, d'Emilson, parlarem de les declaracions de Deco, parlarem de, també de l'Espanyol. No sis del Marquès. <laughs> Exacte, de de Marqués, Avui era la han del, del Bogen, eh? No us espanteu. També he entrat en aquesta terna de, de jugadors que fan anuncis de, de màquines d'afaitar i avui es va fer una Ben fet, tu, si es pot guanyar uns dinerons. I tant. Però si no hi ha sortit la barba, encara. No, però això és el que m'està anant en 17 anys i si no es deu afaitar. Bueno, òbviament també hi han, també hi han uh, coses de cremes antiarrugues que encara estic buscant quina arrugues tenen aquesta dones. Però Exacte. bueno, també és el mateix tema, Exacte. no? no? Vam aquí a la rematada en directe amb Pep Periques i Pep Sánchez a parlar de Barça i espanyol. Uh, si us sembla, comencem pel Barça perquè, per exemple, aquesta setmana Ed Milson hem fet declaracions com tot el Barça bo ja ha no dit que no s'està en crisi Deco ha dit que falta personalitat a fora de casa Edmilsson diu que la solució als problemes del Barça la tenen els mateixos jugadors i no Rijkaard és a que tots defensen el seu entrenador home, com el que viuen sí. <laughs> sí home aviam, és que està claríssim mm. home, jo penso que aquí des de fora eh mm. Deu haver-hi de tot, allà dins. Clar, dins del vestidor no sé el que passa, però jo en molts partits segueixo pensant que el Rijker no... o li falta personalitat, o no fa els canvis adequats, o alguna cosa passa. Continuo criticant la, prepara... la preparació física dels jugadors del Barça, que és evident, que jugadors que començaven la temporada molt forts, sobretot, dic pels nous, eh, ara ja no estan tan forts, per tant, que un jugador estigui més fora al principi de temporada que a mitja temporada és inexplicable, si no és a base d'una mala preparació física, a marge de totes les relacions musculars que es produeixen que es venen produint, repeteixo, des de que està el Paco Seirull, ja fa uns quants anys que hi és. Si fan una preparació per, per agafar punts d'inici, pot ser que després se'n ressentegin. Pràcticament el Barça és una equipe que ha de fer la preparació amb vistes anar progressant per estar a tope cap al mes de març-abril, que és quan té els partits compromisos. Ni més ni menys. Veure, I, i no té cap sentit que ara, en aquest passant, moment, tinguin lesions i tinguin problemes físics. No, no té cap la sentit de... que, que els jugadors vagin a menys. No, perquè la banquet de del Barça diria que trista. Jo crec que el Neskens és un personatge trist. Eh, cert, eh, va Eh! Eh! A veure, si tenim sorts se'n va. Se'n va a Austràlia. Austràlia. Però jo que és un personatge trist, perquè no sé ben bé. Ben... Jo no li he vist mai donant instrucció. No. no. Moltes vegades quan un equip fa jo el canvi... Jo veig més el segon, el todo, el que no pas... Sí. Teva... Jo penso que a la banqueta de la Barça falta un tio en personalitat. I, i dinàmic, i una un, mica de tempera. Un, bueno, un rollo tencate. Eh? Tencate eh? eh? com, com a segon entrenador feia de hombre malo, i ara no hi ha hombre malo. Tots pensàvem que el Nesquens, perquè el recordàvem de jugador, ens pensàvem que faria aquest rol, no? un tio amb trampera... Però, és no, clar no. del Nesquens jugador al Nesquens si entrenador no o persona, ja amb un no hi ha res, res a veure. Jo ja sempre l'he vist, vist amb el P doblegat sí, sí, i la sí, càmera no creuada... No, no. I no el veus... Vaja, no. I, i, el, i el entrenador és un home... Que no et sensació de, de, de dinamisme. No, ni sensació de dinamisme ni de dirigir el partit. Perquè, aviam, un entrenador que triga mitja hora o tres quarts d'hora a vegades sense sortir de la banqueta, sense que l'equip funcioni, no ho sé, ja, ja et dius, bueno, doncs aquest home ven aquí, mira el partit, l'analitza I, i, i no den instruccions. Un exemple extrem d'aquest fet és uh, tornar al món del bàsquet, és el fet que a l'entrenata del Tau no li posen cadira directament. Oh. perquè no s'asseuen tot el partit. Poden estar guanyant de 30, com estan aquest cap de setmana, i el dret no n'hi ha instruccions. Però ja, jo entenc que un entrenador amb un partit d'aquests de Copa que no, però hi va hi ha, guanyant no, no, 3-0, que, pues, ja que, que se senti, es mel... relaxi, i ja està, no? Però en partits competitius, en partits que van molt ajustats, partits que, que l'equip no funciona, com a mínim té que sortir allà, a quatre crits, fer algun canvi, fer alguna cosa, canviar els jugadors de posició, fer alguna cosa. falta dinamisme en aquella però ha sigut sempre igual, Reija. Això sí, és un senyor. Vull dir, almenys, almenys no fa manera, relacions estridents. El que, estrident. ha fet, lo que ha fet el Comanari de València. Bueno, donar bé, donar un cop d'autoritat. Arriba tard a, a, a la xarxa de, de, de preparació. Arriba tard al dinar i no convoca. I ja està. I diu, no et convoco perquè és una falta de respecte que arribis tard Tres vegades al mateix dia, a, de les hores si pots fixades. arribar a apertar a primera hora, posen... perquè ha hagut un problema de trànsit, perquè hi ha hagut mil coses... Però algú li va comentar que era l'habitual. Aquí ho arribava no. tard cada vegada i arribava rient. Que això en deu. I no signa jugador d'aquests que es pensava que era algú i el va deixar a banqueta. El portuguès, guanyar... aquest jovenet. I van va... guanyar 3-0 sí, sí. sense despentinar-se. Però això és curiós perquè... Mm, això ve d'escola, no? al comand, de fet, com a jugador bastant a Ajax, bastant al Barça, però el Raiher ha estat a un equip bastant dur a nivell d'entrenament, eh? que era el Milan, vull dir que escola no n hi falta. I el Milan, tots sabem que és un el Que passa és que potser ell gés un Un equip, haigava Milanet tot i no sutdia l'han deixat, perquè en el cas eto és un exemple, clar, la solució que es va prendre amb el Casito, que va dir, deixem passar el temps que es refredarà, no és la que hagués refat Reikert. No, soc... home, segur que no. I volia un exemple amb l'Eto, com va rajar del vestuari del Ronaldinho i tal, i sembla ser que de, de la directiva se li va dir que no, que deixes el tema, que ja estava arreglat i tal. Un Eto que diuen que té una al Manchester. Sí, bueno... El United bueno, i el City vol, vol Messi, és a dir... Sí, és que aquests dies, aquests dies llegeixes els diaris i, esclar, com que no hi ha competició, doncs tot ah, és el mateix. I els agents tenen que fer caixa per... Han les... fotut el bulo del Valverde i vinga, i ho fot-li, no? I tot això, anar fent bullilol, sí, allà. Sí, sí, I sí, com ha sí. dit, habitualment, llenya el mono que és de goma, no? És el bulo del Valverde que és absurd. És absurd perquè un entrenador que està entrenant en un equip de la Lliga Espanyola al desembre no pot, entren... no pot canviar d'equip a la Lliga Espanyola. Està prohibit. I, però, bueno, mira, ho ha desmentit tothom, eh? No, oi, si però, han, eh... Si hi, ha, hi ha diaris que veus notícies que el que dius que a part de, de que no són lògiques no, no, som, no és possible. És a dir, no és possible, no, no és creïble. Ser, no pot ser a més és impossible. Exacte, anava a dir la mateixa frase. Ah. <laughs> és, que, és que no, no pot ser. El que passa és que sí que a vegades hi ha algun article, algun diari esportiu que diu que serà tingui un títol universitari o hagi estudiat per això. Perquè és que veus articles que no tenen cap cap cabuda amb un mitjà de comunicació una mica sèrio. I, en canvi, per omplir aquella de pàgina que els hi falta, pues, l'han de col·locar. Sí, sí, no, no, però ja et dic, és que aquests dies, a veure, el Manchester City vol el Messi, sí, suposo que mig, la meitat dels equips del món volen el Messi. I en el Kaká, i en I el Kerr, i, i en el de més enllà. I per no? entendre'ns, i ah, bueno. vaig dir una frase que potser sembla molt bèstia, no? però, per exemple, el Badalona també voldria el Messi. Per voler-lo? No, però és que hi ha equips d'aquests doncs, que es rumoreja que els volen, que tenen els mitjans per poder pagar parla del, del millonari aquest tailandès de, del Manchester. El del City, sí. Exprimer ministre de Tailandia. Posa les cales que calgui. Està boig aquest home. Aquests canvis de temperatura tan bèstia estan de factura. El Juan de Ramos diu que vol el Xavi. Ah, no, I I son, a Capell. Sí, fotran... I a, a Alves, dala, i a Tàl, no sé què, i ah, no sé quantos. I se'ls emportran i al cap dos anys tornen no a jugant aquí, perquè hi ha jugadors que no, són, no com els Reyes, que no, no, no en aquest tipus de ah. futbol i en aquest clima. Però, bueno amb el futbol anglès, algun dia té que, que patar aquesta bombolla, perquè no pot ser que tants milions. És que és el contracte que li han fet a aquest home al Juan de Ramos és que no és un contracte, és una condena pel club aquell, ah. perquè si, si per lo que sigui aquest tio torna a boig i comencen de perdre partits, i l'han de fotre fora, hostia que s'han de vendre l'Hondres per pagar-lo, eh? Sí. És, és que és una, una barbaritat. Però I jo em... de cop l'altre dia revisava... No, que... Estava revisant les taules que hi ha dels fitxatges que s'han fet aquest any i començava a mirar equips com el Manchester City, el que ha arribat a desembolsar per jugadors com Elano Blumer, com no sé qui, com no sé quant, i vas mirant noms i xifres i vas dient, estem bojos. No, I en canvi el Manchester United, United. Tenia, tenia el Riera cedit amb opció de compra uh -huh. i no, no se'l van quedar perquè van estar el regatejant, el o el City. Va estar regatejant, que si menys, que si sí, que si no però a l'època lúdina el Riera no hauria tornat a l'Espanyol I, i no se'l van quedar per regata ja dir que hi algú, algú hi ha que aquesta gent treballen per monstruari però no per jugadors una no, cop arriba a City... Manchester United i es deixa una morterada de milions amb Tebes, amb Nani, amb Hargrave que Hargrave el, el, el, el, el Bayern Múnich l'han de mort perquè amb aquest jugador i un parell més ha fitxat tot el que ha volgut. Sí, però Owen Hargreve, no sé qui, no sé TVS, quantos... Però el tv quants tv 23. Sí, això passa. Sí, això passa. Són les que juguen, no? Sí, sí, sí. Bueno, passa és que els argentins, el TVS, com comencen amb 16 anys a despuntar... Ah, el anys, el tv Ara et diga que també té TV3. No el podria... sabíeu la quants i els anys que fa que... Ah, el TV3 anys. Sí, però aquest sí que sembla el més gran. No, pues, però el City... Com el Riquelme. El Riquelme és a la vella. El City el que està passant... Monté 30 però, esclar, quin jugador d'elit voldria anar al City? Primer tenen que fer alguna cosa, alguna cosa perquè la gent vulgui al City. I és normal, no? Però si tenen col·les, doncs, no, bom, no, suposo que, que anirà és un jugador un... que estigui a les cavalles i que vagi fer l'última trago contra unes jugadors. Clar, clar. Però sí, que, sí. Tampoc, que tampoc aportarà gran cosa. Clar, de cop... A veure, a mi em sembla molt bé que hagin fitxat un jugador. A mi, l'Anno Bloomer que és un dels jugadors que més ha destacat en aquest uh, Manchester City, és un jugador que a mi m'encanta. És un jugador que està jugant a Shakhtar Donetsk jugador que estava al Barcelona, que era el Corinthians o el Flamenco i el van portar al Shakhtar Donetsk i clar, tothom va dir allò -ho com és que aquest jugador acaba aquí, bueno, estem d'acord les peles es mouen al món i si tu t'ofereixen a Europa, doncs anar l'equip que sigui després ja vindrà cap aquí però clar, què de dir Aba, mira, el... TVT, Rússia, 23 anys és un any sí, sí, més jove sí. que jo fa molts anys que corre que també. Rússia és el un trampolim per jugadors argentins se'n van allà i, i suposo que els de qui diuen no, si ha no, aguantat si aguanta aquelles és. temperatures ah, potser qui jugui sí, sí, sí, sí, sí. millor. No, no, són jugadors joves. No, joves no, no joves. i l'Anna Blumen en té 25, eh? és dir, un jugador mm. que ja també porta molts pals d'un acte. com el Raül del Madrid, em de sembla que tingui 35 anys, però ostres, mm. que va començar molt jove també. Tindrà eh? mm. 30 31 anys el Raül. 29 o 30. 30. 30 sí, sí. Són jugadors que han començat molt joves i els tens molt vistos. Mm -hmm. Bé, uh, seguim parlant de, del Barça perquè, per, per, per cert, col·labora amb l'UNESCO per fomentar els valors educatius de l'esport entre els joves, que això està molt bé no, Està molt Ja ho pot fer no, doncs, doncs, doncs, Per vendre diaris està molt bé també això perfecte. de fer propaganda I Laporta que ha fet un parell de declaracions mentre estava a l'Argentina, primer de tot ha reiterat doncs, que Rijkaer és l'entrenador ideal per aquest Barça i després també ha fet la reiteració de que, que ja ha donat orelletó perduts per la Copa d'Àfrica això tampoc cal bueno, ser... Sé... No. Tindrà un màster en... no, a l'Argentina, per dir això, eh? Sí. No, però està a l'Argentina per fer diferents actes, etcètera, etcètera. Com en Márquez, que van a gravar un anunci. Ah, també s'ha feitat. Sí, també, també. també. Sí, sí, eh? sí, el Márquez, des... primer la Colònia, després es va sí. feitar. No, no, ja, no, ja, ja la porta. Feitant, també. Ah, la porta. No, però bueno... El del Márquez també és molt divertit, no? Això de que... Eh, a lo millor... Em sembla que el Márquez es va queixar, es va queixar que la pretemporada viatjaven molt. Sí, sí. I ara sí, sí. I ara que torni a dir alguna cosa, sí, perquè quan podia estar-se'n aquí sortint i sortir d'una lesió i de més... Hi ha seves molt divertides que diuen «A lo mejor magic. mi organismo ya no aguanta lo que aguantava.. A lo mejor. No, igual si vas a una hora prudencial aguanta més també, no? Ah. no, sé, no sé, i, si t'has ja. una mica més, igual l'acostumes a patir, no? Però bueno, són coses d'aquelles que diuen, cada, cada uno hace con seu cuerpo lo que quiere, no? Però el Marquez aquest any porta tres lesions, eh? Sí, és un jugador que és propens. Les sí, sí, les és, sí, és propens, i si a no es cuida amb el que s'han de cuidar, doncs no. encara, encara ja, ho són més. Això, això ja ho sabem. No, no, sí. no. I si més se'n que anar a Mèxic per afeitar-se, també. A I a Madrid perquè l'afaitin, mira. Ah. Ah. Cap... Canviem d'aquí, anem a parlar de l'espanyol. Ara he triat un munt tomate, ara, tot bé, eh? Sí, sí. Ah, anem a parlar de l'espanyol. Ho deies abans, Pep. Lola, que es perdrà el partit de, sí, de Bamblona. Sí, va, van a va, ens quedem sense Bamblona. Eh? Perquè servei Kajastan. Sí, l'explicaràs també. Duel però, bueno, vital. Bueno, Duel sí, vital, sí. pels interessos de tothom, eh? Sí, sí. Perquè, clar, em que les dues eleccions estan fora. Sí, sí, és reclamar la seleccionat d'Ina Canari. Però, bueno, tampoc no suposo... No, suport, no que hagués jugat tot el partit. Està en l'Ivan bé. Ah. Mm -hmm. I el Moixés s'ha recuperat, que l'únic en fotit mica de poc és que el Moixés... Va tenir una trepitjada el dia a i se li va inflar molt el dit, que tenia una fissura i tal, i al final sembla que s'ha recuperat. Qui també podrà jugar és David Garcia, segons diuen. I Rufete? Home, Rufete, I Rufete, està, Rufete està entrenant ja amb el grup, però, no, però el David ja feia un parell de setmanes que estava entrenant. Però David però David Garcia deien que estava a per poder entrar i jugar partits, mm. perquè ja portava unes setmanes, com bé. I Rufete, una lesió que eren per 15 dies una setmana, sí. 4 mesos, eh? Era una fissura per això, eh? No i el problema ha que no ha soldat bé diverses vegades, he tingut problemes de, de cicatriu no, no, i, i, i hem, hem fet la radiografia amb, amb inflamació que també és una, una de coses que no solia fer però no, ha hagut un error claríssim de, de, de totes maneres, l'altre dia vaig veure unes declaracions del Rufete que no mirava la càmera, per ser. Sí. I, bueno, traiem ferro no tota eh? la manera de cosa. Sempre, i... mira, sempre mira una altra banda, Rosete. Sí, no, no, però, bueno, traiem ferro a tot... El Rosete i... és... és un jove que és un professional com la Copompi. Mm. I ell pot tindre la idea que tingui el que no farà mai serà llançar pedres contra la toblada als serveis mèdics. I que ha sigut Bueno, al la... principi ho va fer, eh? Sí, però bueno... Després suposo de que l'han cridat a l'ordre i la ja està. La reacció està. calent és molt dur, com validant, Home, que, que estiguis per tres setmanes i que acabis d'estar en 4 mesos. Però bueno, els primers interessats en tindre la... o, o la buida. Això són, són els serveis mèdics. I I han tingut que agafar un recuperador més. Hi dos recuperadors, no han que agafar més, tenien el David, tenien el el Rufete, tenien l'Ivan, tenien el l'Àngel i va estar també aquí no t'hi havia 5 jugadors, Ell, el Chica i els 5 jugadors recuperant-se les accions musculars per dir, clar, uh -huh. portar un recuperador per, per col·laborar uh -huh. uh, Per cert, Sánchez Llibre que ja ha dit que després de la Junta d'Accionistes que oferirà vol anar el futbol des de la seva localitat sí, és el perfecte això, uh -huh. ah, jo crec que ha patit molt a més, ja va dir, no?, que quan estigui inaugurat el camp i a més, que plegaria. Sí, perquè jo espero que deixi la Junta amb gent de, de la seva confiança i gent que segueixi mica la, la línia aquesta de, de sentit comú que, que ha anat imprenent els últims anys. Renovat el Paco Herrera, no?, que han allargat el contracte, el, o a el reunions, està a punt de fer-ho? Està a punt de fer-ho i ell diu que vol deixar el futbol quan acabi el proper contracte amb l'Espanyol i dedicar-se a altres coses. Uh -huh. ah. I sembla ser que estan a punt de començar negociacions amb el Valverde per renovar-lo. Això anava dir-te, ja dit que també doncs, començaran sí. ja a negociar amb el Valverde sí, per renovar-lo. Qui ho havia de dir, eh? Coro... Mi, no ha ho, dic, dos... ho dic amb el sentit de fa un any en quan Hòstia, començava la Lliga, semblava que... Van haver-hi una mica de cop de colze per, per situar-se. Eh? Van haver-hi una mica de, de, de moguda per agafar la situació de cadascú l'estuari espanyol un vestuari és complicadet vale? uh -huh. i va haver un moment de, de mitja tensió com va haver de les rotacions, que sí que no que som joves que podem jugar que aquí Manu i jo, pup -pup. una vegada va passar això i es va deixar els temes clars jo segur que alguna reunió d'aquestes de règim intern i van deixar les coses clares l'ambient va canviar radicalment i va ser una bassa d'oli i això ha ajudat molt eh? i el saber cadascú quin... fins on pot arribar ah, el seu rol, i de quin mal té que morir com si diguéssim Mm -hmm. S'ha arreglat molt el tema. I és un entrenador que és molt seriós, que no està per tonteries, que, que juguen els que ell creu que estan més en forma, no juguen noms. O sigui, no? Més no que ha deixat el Raül a la banqueta d'inici i està, estan per jugar. Que no, no, és un jugador, no és un home que posa jugadors, o sigui, posa noms. Posa jugadors que estan més en forma en cada moment. No? Mm -hmm. Tindrà el problema de tres laterals. No? La ah. corre Correcaminos i el David Garcia. Eh? Aquí, si això ens ho diuen fa dos anys que tenim tres laterals per un postur ben dit els problemes no? ah, sí, sí, bueno, per cert, eh? de la penya s'entrenava al marge aquesta setmana per petits problemes musculars però que... és que el partit del Bilbao no ho va semblar però va ser durillo eh? sí, o sigui, sí. la, la, la sort de veure quan sortien els del vestuari vam estar esperant que sortís la corca per parlar amb ell i veia jugues com un Moisés completament coge van una mica de... però abans va quedar una mica jugant amb el canalla i el camp i que... a veure si el balacinó en el Piu o ja podia ser eh? no, però va ser un partit durot eh? uh -huh. per certa, notícia negativa de... del d'aquesta de... setmana ha mort Javier Escalza sí. exjugador de l'Espanyol dels Sarois del 1-3 de de sí. doncs els seus 54 anys era empleat del Bilbao jo que ja patia una malaltia de feia temps, però inclús els jugadors que el coneixien dels veterans del Bilbao que jugava inclús amb la malaltia ell anava a entrenar amb els veterans del Bilbao i uh -huh. ja. uh -huh li no, no deien el mudo perquè parlava molt, no, molt poc era un dels sols que era el modito perquè és que no parlava pràcticament gens i és un jugador que passava desapercebut no, no, no i en canvi els trens que va estar aquí va donar un bon resultat descansi en pau uh, anem a canviar de, de tema anem a parlar una mica de poliesportiu perquè aquesta setmana hi ha hagut cosetes primer de tot anem per lo fàcil i després anirem per lo difícil És a dir, per, lo que, per lo que tindrem més teca agafant llapis, llapis i paper lo lo teca, eh. lo més teca. Sebastián Loef que està a punt d'aconseguir ser campió del món no la tindrà gaire plena la maledició Addicció, de nou, eh? Sí, sí, la pinya que es, que es sí, quantifica o relliscava molt aquella carretera o hi ha algú que va ajudar que rellisqui més el cotxe perquè, perquè la, la sí, imatge de relliscar i mira que, entre cometes, com ens diu habitualment a la fórmula, oi, hi havia escapatòria eh, d'aquella sí, sí, curva no, no. Sí, era molt àmplia Va que anava fortet i va enganxar la, la, la, li va partir dels eixos, però no ho no. No ho sabem, què va Però passar. Xavi Pons també va trencar. També, sí, aquest, sí, sí. No sé. Sordo que va segon, de no moment en aquest no, ràdio. Clar, I que no passi. Ah, ben, ben, ben, no és ben, que, que, és que... Eh, no és segon. No ha més que el que i el de que baixi. I això bonito. és normal, i això bueno, ho Els equips són per això. Mm -hmm. Espanya, que segueix perdent el Mundial de, de voleibol Dos partits, dos derrotes. Va. Rafa Pasqualla no és el que era. Tot i que va encara convocat, eh? Jo passa el que passa. El que passa. Uh, I anem per tema de tennis, que és el tema que potser ens recuperava més doneta amb aquest partit entre Roger Federer i David Ferrer. Federer està acabat, ja. Sí, sí. No. Ha, ha, ha, ha, Està gran, està gran. <laughs> 26 anys. Eh? Jo, jo tí, crec que en aquests moments... És que Federer té 26 anys. No? T'han en compte Federer, 34. Jo crec que en aquests moments entre Federer i la resta, ja... Un espai molt que... És com molt si gran, Federer estigués aquí eh? i el segon que és Nadal no, estigués a... Jo, jo crec que, dif... a Car... A Car per dir-te, la diferència no és tanta. El problema és que el Federer sempre està al màxim nivell i els altres jugadors tenen oscil·lacions. Jo crec però ell que Federer... sempre està al limitat. Sempre he pensat que Federer és el jugador més professional que hi ha en el món del tènic. És dir I, i, sí, però més, també no, és més és regular. També. Té unes facultats i una tècnica que és increïble. Té una concentració brutal. És dels jugadors que t'agrada veure el jugar. Perquè tingui qui tingui davant i li juguin com li juguin, sí, sempre però, té resposta. Però partits que el Nadal donen la impressió que pot guanyar o com i que va bueno, a Nadal. Avui sortien declaracions de Ferrer dient Nadal és molt més bo del que ell es creu. Va, ah, és però, possible, és possible. Però el que passa és això. A vegades... trobes, et trobes partits en què el Nadal està molt bé o que el Ferrer està molt bé i, però que aquest tio està sempre perfecte. El que passa que en el tenis per... no n'hi ha prou amb ser molt bo has de tenir un, un servei privilegiat. Una concentració brutal. Perquè un mínim de despiste amb el tenis és un partit perdut. El, eh? silenci, el silenci del tenis és per jove. Eh? El... Sí, vital, però va, me, va més enllà d'això. No, ja, no, ja, no, ja no per lloc del moment de la pilota, és per l'rutinari del joc. És com la Fórmula 1. la Fórmula 1 Home, Físicament, hem de ser atletes. Clar, aguantar 80 voltes amb un circuit, clar, a la que has passat 50 vegades per la mateixa curva, mantindre la tensió... I tant per, per, per passar-la sempre bé sense cometre cap arrada, és brutal. És un plan de concentració. I amb el tennis vulguis que no, és més repetitiu. Sí que cada pilota sí. serà diferent, però vull dir, és, vinga, hem guanyat un joc, va, un altre, vinga, i un altre. No, i el tenis moltes vegades passa que un jugador d'aquests bons, no? Veus que hi ha un set que va malament i veus que el tira, no? El tio, aleshores, deixa de jugar i que s'acabi aviat, no? Encara que si És igual. Sí, sí, sí, sí, sí. És igual. Es relaxa i després sí, veus que, començant de zero, començant de zero, de zero. Sí, sí. i veus que el tio torna a apretar les darreres. Sí, sí. Darrer. sí, sí, sí, sí. És que, ba, això els, els grans jugadors, a vegades, dius, hosti, com pot ser que estigui jugat I amb bé, I, fan, i, eh? i et dones compte. Conrancar. Sí. sí. sí, sí a veure que et diuen que no pots fer mai, oi? tocar el botó, que és com s'arreglen les coses. No ho agraeix en eh? sus sí. sí. cases. Sí. Sí. Exacte. Doncs el que dèiem, Roger Federer segueixen sent el mestre, segueixen sent el millor del món. Recordem que té només 26 anys. El eh? que dèiem, encara li queda molt temps. Sí 3 mis conté, Tres més que el teu, ah, ah, ah. No, no, uh, sí, tres més que el teu. Bueno, amb 26 anys, el Federer es pot trobar amb un tio jove com el Nadal que acabi de, de superar aquests problemes de concentració que té i que aleshores el guanyi per físic. Encara que el Federer no té molt de físic. Però, bueno, és que ara els grans jugadors ja comença comencen amb 17 anys. Vull dir que són unes bèsties. Mm -hmm. Es pot trobar que sorti un altre tio molt bo, molt bo, que, que bueno, que el, que el desbanqui. Sí però... Un tio de deu anys més jove que ell. No, segurament Pit Sambres també se'n va quedar Exacte. Mm -hmm. I mica a mica pues, bueno, va dir, senyors, me'n vaig. Quan ell va veure que era la cosa. Que ja no disfrutava. El Federer a mi m'agrada més, particularment els Sambres. Eh? I més maco de veure jugar. Per cert, David Ferrer, que va arribar aquí sent, com, ell, com es diu actualment, per la porta al darrere... Un jo... outsider... Sí, bueno. jo de dir, bueno, guanyat un parell de, de, de Masters, series... Va, ju va jugar molt bé aquest campionat. Al, però de cop apareix i, bueno, quan... És, és molt bo perquè això, això és allò que dèiem sempre s'han de vendre diaris, s'han d'omplir informatius veus que deien, Rafa Nadal ha vuelto a ganar, i David Ferrer també. I, sí. i t'explicaven tot el Nadal, deien, por cierto David Ferrer també ha ganado. Ah, i de que cop res. arriba a les semifinals... Però potser això ha sigut bo per ell, eh? Tapadec, igual... tapadec, tapadec. Li ha portat pressió. Clar, clar. Per cert, quan va acabar el partit li va donar la mà a Federer i va dir és igual, l'he perdut contra el meu heroi. Sí. Ah. De fet, ell ja el tenia assumit, ja va fer unes declaracions abans del partit, va dir començaré somrient i acabarà somrient, passi ah, el que passi. I arribar en aquella final contra el Federer, bueno, doncs ja és un gran èxit. I, i a part, aquest s'ho ha currat i, I, i ha fet un campionat molt bo problema també és això que deieu, eh? per això hi ha un fet molt important en el tennis que són el fet de la concentració que puguis tenir i de com surts a la pista. És a dir, no surts el mateix de concentrat dient vaig a jugar contra David Nalbandian, que és un bon tenista, però saps, saps que sóc, sé que puc ser millor que ell... Cuidado amb Nalbandian. És un molt bon tenista, David Nalbandian. Sí, quan té el dia, cuidado, eh? Per això et dic, dic és però és el que dèiem. És és que... Es pot que... Però clar, quan vas a jugar contra Federer ja vas allò de dir... Sí, que aquest sempre té el dia, eh? Però contra Federer també pots pensar si tinc la sort de que té el mal dia el puc guanyar, si no, no ho guanyaré És que has de jugant amb el tio aquell i que tens molt poques progrès de guanyar-lo molt fort anímicament per córrer cada boa sabent que per molt que corris tens molta possibilitat que te la torni enganxada, te la torni a clavada banda i torni a fer córrer a més, el, el Federer sempre és el que tiu que enganxa la pilota va... impossible i que, més més, la col·loca. Sí, sí, I, i se la posa bé perquè tu no li puguis eh, donar una pilota guanyadora sí, sí, sí. i es matxaca. Uh -huh. sí, sí. Ho hem d'aixer aquí, de moment. Uh, tornem la setmana que ve, perquè la competició tornarà la setmana que ve. Ja tindrem aquests... Aviam si on s'hi ha no? Exacte. Sí, la... sí, sí, de... sí, sí perquè tu i també hi ha tancat portes, ja. Millor, millor. Uh, I mica mica, doncs sembla que... Així la Guarra Blava la a casa encara em en va <laughs> Les opcions tornen a anar cap a, cap a Renault. Parlarem la setmana que ve, parlem també de partit de Barça, d'Espanyol... Parlem de moltes coses. I parlem ja... Començarem a calentar El derbi. motors. la no? cara al derbi. Sí. De cara a l'equip 15 dies. Pep Periques, Pep Sánchez, moltes gràcies.